A kanás menyecskével játszik, úgy megdobja a disznót, csak a füle látszik. Ütehüttelel-lele rúzsat teremtette, mirjátszol te a kanász, te volna menyecske. Ütehüttel-lele rúzsat teremtette, te a kanász, te volna menyecske. Megismerni a kanász ékes járásáról, disznószarral kifedett fekete vajszáról. te hütte, nem ne menj a búzába, már a búza igen drága, száz forint az ára. Hütte, hütte, lelele, le, ne menj a búzába, már a búza igen drága, száz forint az ára.